20. A rabai nem gyújtott tüzet, így a szobában a fagy feszített vékony jéghártyát az üvegre. Loe nem bánta, így legalább nem kellett látni az odakön ácsorgó gyermeket, aki szívszorító hangon zokogott, miközben az üveget a karvaival. Engedjetek be, anyám, engedj be! A raboly magába roskodva a földön, s nem lett felpillantani. A sorsra magát. Ha azt, hogyha megindult volna az ablak felé, hogy szélese tárja az előtt, már nem maradt volna ereje tiltakozni. Legyen meg az ő akaratba. El kellett telnie néhány percnek ahhoz, hogy Lehef felfigyeljen a mély nyomasztó csendről. Sem. Ablak sem sem túli gyermekhang. Semmi. Lassan felemelte a fejét, s látta, hogy gyászruhás rokonai ugyanolyan értetlenül tekintgetnek körbe, mint ő. Valami történt. A rabai feltápászkodott, és bizonytalanul az ablakhoz támajgott. Vagy egy ölnyére megállt az üvegtől, óvatosan kinézett, de odakünt csak a sűrű éjszaka monoton feketéje feszítette az ablaktáblát. Nem volt sápat, oszló, gyermekarc. Nem volt ott semmi. A súlyos, nyomasztó csendbe önkéntelenül is reményteli sóhajok óhajok szokottak. Lehet, hogy vége. Lehet, hogy minden iszonyatnak vége. A rabaj megrázta a fejét. Orholta magát, amért már is erre gondolt. Igaz, még nincs itt az éjkelte órája. Az élőhalott gyermekek még a mélyváros utcáit kellene, hogy járják. Mégis. Valaminek történnie kellett. Valaminek. A reményteli némaságban a következő pillanatban élesen, tisztán csendült a kaftánya redői közé rejtett szelence csilingelése, aztán az aranygyermek tiszta hangja. Lóev sápadta hátrált el az ablaktól. Még nincs vége, suttogta maga elé. Még nincs. Mi ez? Asszonya kíváncsian közelebb húzódott, és amikor megpillantotta a rabai kezében tartott aranyszelencét, száj elé kapta a kezét. Mi ez? Honnan szerezted? Hallgasd! Loev eltaszította magától, s tekintetét mereven az ablakra szegezve várta, hogy felbukkadjon. Nem kellett sokáig várnia. Az ember a következő pillanatban neki csapódott a vékony ablak és vicsorogva bámult befelé. Szellem teste ott gomolygott a sötétben. Iszonytató vicsora azonban rögtvest leolvadt szellem pofájáról, amikor megpillantotta a loev kezében tartott szelencét. Egy pillanat se kellett hozzá, sikoltva lebegett tovább az éjszakában.